Till ett nytt avsnitt av Tyngre Old School med mig Askan och Lenija hur är läget det är bra jag är mätt och belåten jag har precis kommit hem från Texas faktiskt så att jag är det är bara nice själdad du det, ser det ut som du... att du sitter i Texas ja jag sitter i mitt kontor och Sitter mitt emot fönstret och har solen direkt på mig. Jag har ingen typ av ac heller. Så det är som i Texas. Det ser varm ja, jag ser lite varmt ut. Ja, det ser varmt ut. Och jag får bara sitta still och försöka dricka vatten medan vi gör det här. Men du, dagens avsnitt. Mm -hmm. eh, det kommer bli riktigt kul för att jag fick idén till det här avsnittet då jag scrollade runt i Threads, Instagrams version av Twitter som jag tycker är väldigt underhållande. Och det var en kvinna som hade uttryckt, ska vi se, jag kan inte säga missnöje men hon, hon störde sig på att det var en man på hennes gym som stönade och lät väldigt obcent medan han tränade. Och det var så grovt att hon kopplade det som att det var en brun björn som var på honom och utförde sina aktiviteter. Ja, den, den och, ja exakt. Så det, det, det, det fick jag en idé att det vore kul att vi gör en, en, en revisit på ämnet på saker och företeelser som man stör sig på gymmet. Tidigare avsnitt har vi tagit fram saker som vi har stört oss på. Men så tänkte jag så här okej, okay, jag går ut på ett thread och säger att jag har läst det här och låt mig höra vad resten av er har för grejer som ni tycker är störande allmänt på gymmet då. Eh, och jag har fått så mycket kommentarer på mitt inlägg även på Instagram för jag delar och går i delar om mellan plattformarna så då tänkte jag att eh, vi har eh, inlägget uppe och sen går vi igenom eh, så många vi pallar av de här grejerna och diskuterar kring eh, de här grejerna som folk stör sig på och sen så kan vi lägga lite liksom input med vad vi tycker och, ah, om det är okej eller inte. Jag har några. Jag kan säga redan nu. Det bara poppar upp i huvudet. Jag har ju några själv också att dela. Som vi kan flika in. Men vi, jag tycker vi börjar med att kolla vad, vad folket tycker. Kul. Absolut. Så. Första eh, kommentaren. Som poppade upp. Är folk som tränar barfota. Och den här har ju kommit upp. Av flera andra i den här tråden. Mm -hmm. Och... Eh, det verkar störa väldigt många Och då tänkte jag Börja med att fråga dig Vad tycker vi och vad tycker du om det här framförallt? Du och jag har ju också pratat om det här förut. Eh, och jag oh. personligen vill inte se någons fötter i ett, alltså ett, ett eget gym. Sen, jag vet ju, jag har många personer eller många vänner som tränar kampsport och sådär och, och kör mycket så. De kör gärna barfota. Eh, mm -hmm. Men gör det i er dojo i sådana fall och ett kampsportsgym. Gör inte det på ett kommersiellt gym eller på ett öppet gym. För Jag, jag tycker faktiskt inte att det är nice. Eh, sen är det så här, ja absolut man kan stå och man vill ha köra barfota för att eh, få en bra stans på... Och få kunna greppa golvet när man ska böj och sådär, men det kan man ju göra i strumpor i sådana fall för att få, få spreta ut tårna. Liksom. Så att eh, nej, mm. nej, nej, nej, nej, nej. Alltså jag kan tycka att det, det ser ofräscht ut, eh, men jag fick också en kontring förra gången vi pratade det, om det här vi kände. Och då var ju att det är ju egentligen äckligare med händer som man inte vet vart de har varit och som tar på allting. Ja, Men det. jag tror det... ja. ja. Mm. Men det är någonting med fötter som jag tror att det blir lite, eh, lite avvikande för många, tror jag i alla fall. Men jag vet också att det är skönt att köra mark och eh, raka mark och RDLs och, och så vidare, barfota. Men det är också skillnad att ha ett eget gym eller träna på ett privat gym där du har kommit överens med de som har det, att man gör det. På stora kommersiella gym tycker jag att det är ändå rätt många andra man delar golvet och utrustningen med. Och då blir det mm. lite som att man inte tar hänsyn till vad andra tycker du tänker i så fall. Mm. Nej, men jag har själv kört barfota i mitt eget gym där bara jag tränar. Mm. Så att, eh, jo, men, jag är inte men, emot det, men jag är emot det. Exakt, ja. jag är emot ja. Ja. Nästa grej som också är väldigt intressant, eh, som jag tror inte vi har diskuterat i något avsnitt tidigare, och det är experter som ska visa hur man tränar när ingen ens har frågat om hjälp. Det är det den är spännande och jag kommenterade på den. Det klassiker, men det är också oftast killar som ska hjälpa tjejer. Mm. Det känns som att det är liksom folk som spanar efter någon som behöver instruktioner eller de tycker att den personen utför en övning fel och så vidare. Så ska de in och PT den personen. Och det känns ofta, jag säger inte att det är så, men det känns ofta att det, mer, det händer ofta att killar ska instruera tjejer än tärtom. 100 alltså det, är, det där har man ju hört och sett och varit med om också själv. Att folk kommer och ska lägga sig och det, eh, Nu är det inte så många som pratar med mig för jag har, ett ganska, jag har inte ett resting bitchface när jag tränar. Jag har ett active bitchface <laughs> när jag tränar. Okay. Eh, men eh, ja, den är, den är inte okej. Okay. Eh, ser man någon som. Alltså, man kan ju också se folk som alltså så här. Typ, alltså man får ju, det är ju fingertoppskänsla lux om man ska säga något till någon eller inte. Man kan ju se att någon kanske inte förstår hur man ställer in en maskin eller hur man ska, du vet, ändra höjden på bänken, sig eller någonting. Och då kan man bara, men vet du, jag hjälper dig så här, så då kan de uppskatta det jättemycket. Men att gå in och mm. liksom börja peta någon och börja troa och säga ditt rodatten, den, den, den blir sällan bra kan jag säga. Ja, men, men tänk ja. också så här. Det kan ju också vara lite så här att i en viss situation att bara okej, okay, den här människan kommer inte klura ut hur man sänker sittsen på den här. Alltså för mm. att den inte förstår. Och jag, ja, men du, jag, du behöver bara kicka till den så där så kommer det svar ner. Det är en grej. Men att någon bara, du du ska göra så här när du kör triceps pushdowns och så följer du den här tjejen till nästa övning och så till nästa övning det blir liksom varning och sen ska du bli liksom någon självutnämnd pete och då tänker jag sig varför? Vet, och det, det, och det är också lite så här, jag tror att det är ju ingen som har frågat om din hjälp så du behöver liksom inte erbjuda den heller. Sen är det en sak som du säger om någon verkligen sitter i en situation där pen, han eller hon kan göra illa sig det kan vara en grej där man bara shit jag måste kanske bara säga att ähm, tänk på det där jag brukar, jag, alltså, jag brukar försöka se liksom, folk klura ut det själv för att inte de känner sig mm. helt liksom lost heller men man får ju som du säger svinget om känslor är jätteviktigt och där glider man ju lite in på det också folk som ska äh, hoppa in och passa folk helt Oh, oh, oh. Alltså, den, är, den, den, den den. Den, den också. Den, den, den. Det är, jag skulle säga faktiskt och att, där det tror också är att det är fler killar kategorin. som ska in och peta på tjejerna. Ja, ja, det är samma. Det det och Denny, det är samma där kategorin. blir jag ju riktigt förbannad, som alltså, om någon kommer och pillar när jag ja. kör. Alltså för att jag, jag, vill ju ha, jag vill ju köra till failure ofta. Eh, och då vill man ju inte att någon jävel är där och köttar. Had, sen ber jag, om jag vill ha hjälp då kommer jag be någon om hjälp. Ja, det var jag det. kom fan inte och rör min vikt när jag kör. Du snodde mina ord faktiskt. Så saken är så här <laughs> att eh, om man vill ha hjälp mm. i, i en övning där det finns en risk för skada eller att du inte kommer upp, du är ett eller något liknande. då när man, när man har kommit dit att du vet att... du. Det här är lite risky business, det här sättet. Mm. Då, då om man nu är trygg så frågar man ju om hjälp. Om man inte är trygg så tror jag inte man pushar ett sånt sätt så att det blir farligt. Jag tror det är så så mm. människan funkar då. Men att, att det finns folk som faktiskt springer runt- och hjälper, eller passar andra som inte har frågat om passning. Och så kan det kan ju också vara så här, övningar som egentligen inte behöver passning. Bara för att de vill liksom, liksom kila in sig. Du vet. Ah. Här, den tror jag att många stör sig på också. Vidrigt. Mm, gör inte det. Gör inte det någonsin. Tack. Ja, ah. <laughs> ah, all right. Uh, vad har vi mer? Vi har några grejer som vi ska komma tillbaka till för de vävs in under varandra. Men nu ska vi se, för det är så mycket, jag fick över 80 svar tror jag. Killar som föder barn varje lätt. Det, det roliga man kan fråga efter är bara, vilken, blev det en flicka eller pojke? Kan man bara lägga. Ja. Men den här är bra, den måste vi snacka om. Uh, städaren som kommer och dammsuger och moppar alltid. precis där man tränar jag uppskattar gym som ser till att det är rent och fräscht och allt är liksom i ordning men om någon person ska kanske sitta och dra toppset i mark eller i böj så kanske någonstans man tänker jag kan skura sätt och inte precis innan, för att man kan ju förstöra den personens liksom, fokus, eller sådär så det, det, det där kan jag ju köpa också liksom. men det är ju också så här. jag, jag har ju också varit på gym där man, man köttar och sen så visar städa respekt att liksom inte städar precis om en men städar liksom runt den och det blir ju också, jag förstår att de måste städa, och det är ju jättebra att, att det städas det är inte det, men det blir ju också en stress att, för man är ju så svensk och man vill ju att allt ska vara så bra för alla andra så då liksom bara, mm -hmm då får man liksom då avbryta lite lätt för att den ska kunna städa så man kan få fucking andas ut och köra mm. annars kommer man bara tänka på att han kommer komma tillbaka eller så kommer han stå ja, tills han får komma det, fram eller hon det blir som ett stressfaktor liksom, eller hur ja. Men städarna är där och som sagt, det är ju, man vill ju ha städare på gym. För det blir väldigt äckligt och väldigt dammigt väldigt fort. Mm. Ehm, och jag tränar ofta de tider som städan är där. För jag, jag gillar ju att träna morgon eller förmiddag när det är lite mindre folk. Och det mm -hmm. är ju ofta då städarna är där. Ehm, och för att, ja, mm. de vill också vara där när det är mindre folk. Då är ju jag där. <laughs> ja, precis. Så man får väl hitta någon kompromiss. Men jag tänker situationer där där själva utförandet av en viss övning är mer känsligt än liksom andra lägen då tänker jag ju liksom på övningar som kan behöva liksom fullt fokus det, det, då kanske man ska liksom låta den personen köra innan man moppar liksom golvet. 100% förhoppningsvis i så fall. Men vi har en annan grej som har varit kontroversiellt för många och många blir riktigt förbannade och så har vi ett annat läger av folk som försvarar det här och det är folk som släpper vikter från hög höjd. Och jag blir riktigt förbannad på det där. Mm. Och sen har vi många kända proffs som gör det hela tiden och inspirerar yngre personer att göra likadant. Och då pratar vi om, oftast handlar det ju om bröstpressar i olika former med hantlar där man Pushar upp sin vikt och sen när man är klar så skickar man det hårt på golvet liksom från ganska mm. hög höjd i övningens toppläge. Då. Äh, eventuellt axelpressar med hantlar också. Mark? Äh, ja, vad jag tycker inte mark. Ja, jag, jag blir inte lika provocerad av mark. För att hantlare blir så här, det, det, det, det blir lite mer som att som en statement känns det som. Du vet, så de vill uttrycka någonting, och det blir så här, mm. ett, så är det oskust mot omgivningen, två, eh, handlarna kan gå sönder, och golvet kan gå sönder om du inte har dämpat mm. golvet just där du har handlarna. Eh, och så finns det ett läge som säger, ja, men det är en, en, en, ett, ett, liksom ett förebyggande sätt att inte skada sig för att momentet att jag lägger ner dem kan vara farligt jag, jag håller inte med om det mm, uh, och så var det en tjej som skrev att uh, ja, när man kör crossfit och tyngdlyftning så gör man det men det, så, det, det är en del av deras sport och hela det gymmet hela deras moment går ut på att uh, du kanske kör uh, clean and jerk eller så har snatch och sen så släpper du det det är en annan grej uh, för, för mig medan att liksom ligga där handlarna ligger med en massa bänkar nära varandra där man kastar sina antar efter bröstpress det tycker jag, jag tycker inte det är okej okay. Nej, och de kan ju åka iväg också det är, det är ju liksom som att ha en sån här studsboll som är liksom diamantformad, de kan ju åka man vet ju inte riktigt vilket håll de kommer att åka åt heller det är, ju, det är ju farligt. Sen tycker jag folk tycker att det är ganska otrevligt. Eh, alltså jag tänker ja. också så här, strongman, ja, då slänger man skiten åt, åt, åt alla håll och kanter också. Det, är liksom, det ligger deck och skit överallt som tar, tar upp. Då. Det är tjocka mattor och eh, mm. crashpads och grejer. Men på ett vanligt gym så då jag skulle jag inte digga om, om någon droppade hantlar från liksom helt utsträckt läge. Nej. Eh, har jag droppat till exempel en eh, marklyftstång? Absolut, det har jag gjort. Jag gör det inte längre, men eh, det, är, det kan ju vara lite så här Absolut, nu tycker jag att det är fel, men jag har gjort det så jag ska inte säga något. Men att bara släppa den där i toppläget. Det, det kan vara rätt skön känsla. Men eh, har man dragit upp skiten så kan man ju verkligen lägga ner den. Och det här med att, att man skulle bli skadad av att ta ner... Alltså det finns sätt att ta ner vikten på så att du klarar det. Alltså kom igen, det var det sämsta ursäkten jag har hört. Så jag Nej. håller med. Och jag tror att det är ju någon form av en aggressiv manifestation. Förstår du vad jag menar? I, ja. liksom, man har gjort en urladdning. Eller så. Jag menar mm. i, toppläget, i toppläget då kan du faktiskt försöka Enkelt, få hävstång. Viktigt. Jo men kolla, du kan få hävstångare mot dina knän, landa ja. dem på knäna och sen lägga dem på backen. Och jag har sett folk göra det med 60-70-80 hantlarna också. Så det är klart att det går samtidigt så har jag också sett grabbar som har blivit inspirerade av det här som kastar 25-30-kantlarna. Och det kan man ju inte beskylla att det finns en risk för skada på de vikterna. Alltså jag tycker det eh, är säkrare men... att ta ner den långsamt och kontrollerat än att släppa den där uppe i det toppläget. Mm, mm, jag fattar att jag alltså, med. nej. Där är vi eniga. Det vore kul om vi ja. är oeniga på någon punkt. Det kommer vi får att prata ja, om. Vi får se. Det kanske är oeniga snart. Men, men. Eh, jag kör ingen speciell ordning, men de som luktar illa, så illa att det luktar som en död människa. <laughs> det, ja, det är ju inte. Okay. Omgivningsnoll. Det, det, där... det är förvånansvärt många som luktar dåligt på gym faktiskt. Eh, det är, och det är, jag tror många. De, använder, ja, de måste antingen så använder de inte, jag tror, jag tror att de kanske duschar använder det, och så, här, men det handlar om att du kan inte använda samma kläder. Jag tror vissa bara mm. inte har lärt sig det, att du kan inte använda samma brallor två gånger i rad som du svettats i. Det går inte. Du måste tvätta. Ja, och jag tror att eh, det är ännu värre att ha en tisha som du använder flera än en gång än, en en Men liksom. Både och. Alltså allt. Ja. Har du svettats byt kläder? men det är få saker som jag stör mig på så mycket som möjligt alltså jag, jag har verkligen, man har tränat så jävla många år så man har lärt sig skärma av de här grejerna som, man, som vi nu pratar om men lukt, den är svår luktig, för mig så, så, så. att skärma av för den, den stör mig uh, och den är jäkligt känslig också att, liksom, att ta som gymmägare att gå fram till någon och bara, hej uh, du luktar illa uh, det måste de ju i vissa fall göra. Jag har varit med om det flera gånger att det har hänt. Att man har behövt ta den diskussionen, mm. men den är inte rolig liksom. Den är alltså, det för alla Det är ju på ett sätt uh, integritetskränkande. Om man skulle, om jag, det, ja, jag tror det skulle klassas som det. Men det är också väldigt jobbigt för dem. För man är ju ändå på en plats där du delar omgivning med många andra. Uh, och just det här med lukt är ju, det är ju inget nytt som vi diskuterade i olika gym för det är Nej. alltid någon som luktar så mycket så att det, det, det blir ohållbart mm. eh, för, för de andra då. Men, så jag vet inte, man borde, måste kanske säga åt dem att nu det, det blir väldigt jobbigt för dina gympompisar som är här och försöker dela utrymme med det men den här är ännu bättre den här ja. är ju kommer du bli förbannad. Men folk som kommer och mm. pratar mitt i ett sätt. Nej, men den, den är snälla. Uh, ja, den är den, den är ju så förbjuden. Det är mycket förbjuden. Oh, ja. Det är inte okej. Okay. Eller hur? Ja, nej nej nej. Alltså det är, nu vet vi. Många har ju många har ju till och med lurat och hu huva på sig skit bara för att liksom slippa prata med folk överlag, men att komma... Ja. Alltså jag vill ju helst inte prata med någon under mitt pass överhuvudtag alltså överhuvudtaget. Jag kan säga kärleget och så här i en, en halv minut max, men sen vill jag ju köta. Jag har min vilotid. Det kanske är 30 sekunder en minut beroende på vilken övning jag kör. Mm. Sen vill jag ju köta på nästa... Jag vill inte bli kall. Jag vill inte tappa mitt fokus. Jag vill inte tappa mitt momentum. Jag vill liksom... Jag vill köta på. Så att nej, ja. kan inte att prata med mig. Eh, hej och hallå och, och trudelutt, absolut. Men... Eh, och det Jag älskar själv att prata, jag är ju en social person men, men där får man ju där får man stanna. Sen mm. pratar jag gärna innan eller efter men under och under ett sätt, det är ju döds det ja. är dom, då får man, det är avslutat medlemskap på gymmet. Punkt. Ja. <här> <här> <här> ja, ja, men när jag pratar att, att prata mitt i folksätt eller att folk som är väldigt fokuserade och en, en, en, en utökning av det här är ju att gå och prata med en pete som du känner som har en kund. Mitt i liksom hans arbete. Ja. Det är också en big no-no. Som folk kanske inte alltid fattar. att Den här personen jobbar just nu. Det går, man går inte fram och liksom avbryter eh, hans jobb Nej. med att känna hej. Liksom. Nej, för då är någon betalat för den PTS, PTns tid. Liksom. Ja. ja, exakt. Vi har men, en annan. Men vänta, det ja, har PTS eh, som kommer... Alltså det är bra med fokuserade PTs, men om vi nu ska ändå nämna PTs, så de PTs som spenderar mest tid av sin alltså den här personliga träningstimmen till att prata om väder och vind och ditten och datten och grannens katt och annans annonsmoster med kunden. Och man mm. hör hur de maskar tiden istället för att låta den där kunden få en maximal fucking PT-timme där det liksom är på liv och död. Mm. Så alltså, ska man sitta och dalta med de här stackars människorna som har betalt för mm, den här den timmen? Jag vill inte betala mm. för att sitta och kallprata med någon. Aldrig. Mm, den, mm, den där, mm. den har man... Alltså, ja, jag håller på med dig. Alltså, jag jag ja. har det så ofta på de här stora kommersiella gymmen. Och jag, alltså, jag blir förbannad åt, åt kundens vägnar. Mm. Jo, men jag, fatt, jag, jag köper det helt för att... Uh, då, oh, speciellt om liksom, man försöker fördriva tiden, den är inte schysst uh, Hoppa på nästa direkt det här är en kommentar som jag håller inte med om uh, mm. men han skriver så här, ta av dig capsen du är inomhus, jag är träna precis hur du vill med caps, mössa hoodie, arongu, shit uh, jag vet att vissa personer, de är lite old school, har mycket tycken och tankar om sånt där men det är så här, vem fan bryr sig enligt mig mm. folk Jag får kör ju... med keps ibland så att jag är äh, guilty där och jag bryr mig inte vad folk har på huvudet äh, Jag tycker det är nice Vad vill man skärma av lite? Ja men alltså vissa kan ju liksom det kan så här enligt mig alla personer och människor har olika stilar Mm. någon kanske har caps för att den personen kanske inte är bekväm med sitt hår eller att han inte har hår eller vad det mm. du vet så här, ska man säga att du får inte ha caps innan så kommer igen. Nu. Alltså det, någon kanske får en extra feeling när personen tränar med att ha mössa på sig så kan ju någon tycka det är avstönt för att det är inomhus. men vem, det är så här, du är därför att fokusera på din träning. Mm. De andra sakerna hittills som vi har tagit upp Det är ju saker som påverkar Omgivningens träning Förstår du vad jag menar Om någon inte stör någon annan Med hur den ser ut Eller vad den slår på sig Som inte är störande för omgivningen Då ser jag inte problemet med det Exakt, Nej, där, där måste vi tyvärr Vi kan inte hålla med dig som skrev det, tyvärr ja. nu ska vi se eh... Så det är för roligt. Ja, nu ska vi se. Det är många som har skrivit också sig på ungdomsgäng som är på gym mm. för att hänga, inte träna. De ockuperar maskiner, jagar varandra med trasor, öger. Vad är det värsta? Man känner igen Ja, ja. Också. Och det är ju unga killgäng ofta som eh... Liksom, det blir som en fritidsgård och det är ju inte nice. Jag tycker jag älskar att se ungdomar och, och barn och allting, alltså på gymmet. Men alltså, va, barn blir ju svårt. Men eh, ungdomar, och det är ju fantastiskt att, se att de har intresse för att vara på gym och träna och allt det där. Men när det blir ungdomsgårdsfeeling, då, då är det nej för mig. Då blir det vissa ja, gymmar Ja, Jag har faktiskt hört det. Det var något gym... Jag kommer inte ihåg vart det var men det var något gym som hade 20 års gräns. Jag tycker det är jättebra att ungdomar tränar och vissa är där och tränar väldigt seriöst både inom fitness och byggning om man vill kalla det eller så är de idrottare som håller på med annat som kompensationstränar för sin idrott. Jätteseriöst. Men i det här fallet tror jag det handlar mer om att du har ett gäng ungdomar som slår i all tiden med att hänga på gymmet och för, eller för annat gjort en träning eh, mm. vilket tar upp plats och utrymme för de som faktiskt är där och vill göra någonting så det tror jag det, det, vad de menar här då en fett i alla fall när det blir en fritidsgård av det hela Ja, ja. ja. Mm. Eh, nu ska vi se alltså det är så mycket som är jättekul eh, så jag måste bara eh, och mycket är såklart eh, upp. det här med stön och vråd lukt och bara fötter är extremt återkommande. <laughs> Vanligt återkommande. Ja. Uh, uh, uh. Tänk att jag ska hitta något kul. Uh, den här är också väldigt intressant. Uh, människor som inte plockar undan efter sig och det syftar man på vikter och de som också sätter små vikterna längst in och sen oh. på med tyngre vikter. <laughs> uh, mm. på det, då. det är ju jättestörigt. Och, uh. Uh, jag fattar liksom inte varför man inte tänker att ett, om jag kör bm eller häkskot eller någon maskin som kräver mycket viktskivor så kommer ju den andra som kommer efter mig behöva kanske justera sin vikt. Så då, då att man skiter i det, då, då är det en direkt diss mot nästa. Man är, då är man en dryg jävel. Och lat. Ja, och och det genast, är det. nästa som kör kommer troligtvis börja, behöva börja på en läge. Alltså ofta stegrar man sig upp. speciellt i Ja, det behöver värma upp, ja. Ja. ja, det är ju det tänker jag. Så tänker jag så här, den som gör det tänker inte den personen att han eller hon behöver vara där igen nästa gång, när den kör ben. förstår du vad jag menar? Det är som att liksom skita i sitt eget pass framöver, om alla skulle börja skita i ja, ja. plocka bort efter sig. Nej, plockar man inte undan, då är man en, en skit. Punkt. Ja. Det, är, det är respektlöst, och det är, det är inte nice. <laughs> så jag läste någonting nu det var så men det är förstås de hånglar upp vattenkranen nej men snälla oh. den är ju så nej, det är vidrig alltså folk som folk som dricker direkt från vattenkranen där alla fyller på vatten det, ja, det är äckligt det är, och det gör man ju inte det, det, alltså gör det nej. inte bara och va, alltså den kranen är ju där för att vi alla ska använda den men, men jag tror att problemet Ja, jag vet fan vad problemet är. För det, det är bara den typen av kran som folk ska på och liksom suga på av någon jävla anledning. Ja. Ja, det är helt äckligt. otroligt. Det äh, ja. äckligt som fan. Ja. ja, en annan grej som också är jättestörigt som flera, säkert mer än tio som har tagit upp det. Det är folk som pratar i telefon medan de tränar. Eh, så pass mm. högt att det går igenom folks noise-canceling-system. Eh, och eh, Jag har upplevt det själv på ett av gymmen jag kör på. Det en, en och samma kille som jämt går upp och går runt och pratar i sina handsfree. Eh, mm. Och sen har jag även sett folk som pratar i sin högtalartelefon. Medan de mm. liksom kör mm. med maskiner sig även hur tänker man? Du kan inte ens koncentrera dig om du pratar med en annan person för då är ju dina tankar i samtalet samtidigt som du med ett, liksom, liten fokus ut för övningen. Vad ska det ge ens egentligen? Mm. Nej, men jag tror att folk stör sig överlag på att folk pratar telefon bland folk. Men är det så att man pratar i telefon eh, så sätt, sätt i alla fall på högtalaren så att vi får höra hela konversionen. Jag bara. <laughs> Men du, det är Nej. en annan... Nej, Nej. Nej just telefoner eh, är inte okej. Okay. Det var faktiskt extremt få, det var bara en kommentar av en person som störde sig att folk filmade på, på gymmen. Mm. Ju Och kanske började så vill det där. Ja. Men, ja, men de här grejerna som har varit innan har det varit tror jag är, mer liksom direkt påträngande att man blir riktigt förbannad men eh, det är också flera som går, skrivit att de stör sig på att folk går runt och tränar i strumpor och lämnar josmärken efter sig <skratt> eh. ja men det är återigen det här med ja. hygienen av fot mm. men strumpor är i fall bättre än barfota 100 men det är bättre uh, men det är fortfarande inte Men jag, det. Undrar, en, jag undrar en grej, alltså det är bara uh, ett, jag undrar en bara så nyfiken. jag alltså jag har svårt att säga men jag känner såklart en betydligt bättre eh, koppling med golvet när jag kör mark eller raka mark med strumpor. Alltså det, det, det alltså psykiskt sett så att känner jag att de där millimeterna som försvinner från skon så får jag en betydligt bättre känsla. Alltså det, det, det, det gör jag ju. Eh, sen vill man köra så kan man ju, ju ta på sig mokasiner som styrkelyftare då, i så fall. Men, det jag skulle säga är att eh, det jag undrar att det är ändå rätt många som tränar i strumpor då undrar jag att glömmer om skorna hemma eller är man för lat för att ta med sig skor för att det tar för mycket plats eller var, var, var, varför tränar man i strumpor egentligen? Mm, mm, Bortsett alltså från skilmar, mark, liksom. alltså, ja. Jag kan jag bara gå till mig själv. Och de, de få gånger jag kör i strumpor, det är det finns två scenarier. Antingen att jag vill köra, till alltså typ böj eller mark och få kunna jorda mig ordentligt, eh, eller mm. eh, så är det på riktigt för att jag har glömt mina markskor. Alltså jag, mm. jag har ju plattat och sen har jag på vanliga sneakers också som jag har när jag ska köra om man, något som inte kräver att jag är så jordad. Allt annat liksom. Ja, ja, jag tycker det är nice att sa det. Och, och då, alltså det är antingen eller. Men jag, alltså jag, jag går inte dit att gå runt i strumplästen ett helt pass. Det, känns, det har man gjort någon gång om man har glömt. Alltså det händer. har jag hänt om man har glömt alla skor man har. Absolut, om man kör ett pass mm. i strumpen, men det känns illegalt. Det känns fel. Ja, alltså jag känner eller känner till några som, som äh, tränar jätteseriöst och det, i, i de fallen jag kommer ihåg så är det också många tjejer äh, som är väldigt seriösa med sin träning. Men de kör alltid strumpor och då är, jag bara, mm. men är det så att det är jobbigt att ta med sig ett par skor för att liksom, man har ett, en grej mindre att bära. Äh, för är man, tränar man alltid strumpor så kan det vara omöjligt att man glömmer varje gång. Förstår jag tycker att jag det, det, Gina, det är ganska tuff miljön ändå. med. Alltså jag tänker med så skaderisk också. Jag tycker det är skönt ja. att ha ett litet skydd på en lätt ja. liksom, Klämrisken är rätt hög på, på ett gym också. Jag, jag gillar det ingen aning. Jag gillar ha fått bättre, du får bättre grepp också, även i maskiner, alltså med tycker jag, med skor. Men vad vet jag? Ja, men jag, sa, jag tycker enda, enda läget är när man vill jorda sig, för mig tycker jag. Exakt. Uh, mm, nej, jag håller med. Det tycker jag känns bäst i så fall. Men annars, jag vill inte gå runt i strumpor. Det känns som det, det känns där naket också. Du vet, så här, ja, det känns Även om så är skon, ja, Även om skon inte skulle skydda mot en viktig platta som du tappar på tån, så känns det ändå psykiskt. Ja, men det, jag har någonting på mig i alla fall. Exakt. Uh, Hallå, apropå, jag jag kom på en ja, till där. Du sagt att det var bara någon som hade stört sig på en filmning. Och filmning har vi pratat om i ett föregående eh, avsnitt där det till och med var gym som förbjöd eh, tripods och så här på gym. Men det jag stör med på gällande filmning, filmning eh, det är när mm. alltså om du tittar, nu, pratar, nu är jag inte på gymmet utan nu är jag på Instagram när någon har filmat det med de gjort på gymmet. Att man sätter upp man tar så här, alltså klipp ner videon Snälla, klipp ner den bara. Jag vill inte se när du ställer in bänken. Jag vill inte se att du går fram och tillbaka <laughs> till kameran. Jag vill inte se att du tittar in i kameran för att se om du är på rätt position. Lös allt det där innan. Gör en provinställning. Jag, Släpp. jag, jag tycker inte det, det är det lite sekunder nej. nej! Jag tycker det är lite skärmigt. <laughs> nej. Kommer du börja med det där? Då kommer jag inte titta på det nej nej, nej nej, nej. Jag, jag har inte börjat. Bör bör jag orkar inte. Jag, jag har inte tid. Jag kommer inte börja med det där. Men de som gör det och det är deras stil så tycker jag att det är lite autentiskt i alla fall. Det är lite äkta. Ja, och jag, <laughs> men Gina, jag fattar jag att Vi du... <laughs> av mina vänner undrar vad jag håller på att säga här. Men jag, jag står för det här. Jag kan hjälpa er. Kom till mig. Jag ska hjälpa ja, man får stå för vad man, man, man, man tycker. Det är konstigt. Nej, ja. ja, det var bara det jag ville flika innan. Jag, hade, jag har flera inflyckningar att göra. Så att det kommer det... mer det blir bra men vi måste ta en som är riktig mm. någon som är riktigt arig på folk som vrider mm. ut sina svettiga och blöta t-shirts på golvet i duschen <laughs> What? på i duschen? är ja. är det liksom jag har aldrig sett det här är det i liksom under duschen att man typ gör en liten Nej, nej, nej, nej. De går in där folk duschar och så tar de av sig tischar Aha. och så klämmer man ur svetten. Svett. Liksom. Ja, jag har aldrig sett det. Kanske mer en killgrej än en tjejgrej, troligtvis. Jag vill jag inte ge alla vatten på sitt kvarn. Men det känns som att mycket av det som har skrivits i det här inlägget, det är nästan i inlägg att det är riktigt motkullar. <laughs> ja, ni kanske inte beter er så jävla bra då. Nej, det finns egentligen massa samma större också. Men eh, jag har aldrig, det där har jag aldrig sett eller hört. Jag kan inte tala om, men hade jag sett det hade nog blivit så här, vad gör människan? Eh, det känns ju lite oklart. Men eh, ska man göra det någonstans så är det ju bättre att göra det i liksom ett kaklat rum där man kan spola av än att man gör det Liksom i rummet eller, eller i typ omkränningsrummets golv liksom utanför. Nej, duschen, jag vet inte. Jag har aldrig sett det där. Men äh, ja, det känns ju lite oklart. Ja, ja, jag är nog jag ska säga. Har, vi har även ett par, det här är bra för din input. Vi har ett par inlägg eller ja, kommentarer på det här inlägget. Och personer som är irriterade över att folk, eh, ja men de tror att det är en raggar, rag, rag, frig, att man går och raggar på folk på gym. Mm. Eh, och de känner att det är obekvämt, liksom, att man inte kan träna i fred. Så var en som skriver, eh, en kille som kom fram till mig och frågade om min Snapchat-nummer och så min Facebook. Det ständiga, ständiga raggandet när man försöker träna gör mig riktigt galen. Ja, jag tror att jag tror att det är väldigt skillnad på vilken typ av gym man går på. De flesta gymmen där jag går på är ju folk rätt seriösa. Och då, då är man liksom där för att träna. Sen tycker inte jag det är fel att man pratar med folk. och liksom, alltså Man är ju, social, är ju socialt på det sättet att man, man är bland andra människor. Så att om någon vill liksom försöka ta kontakt så, här, så det är ju, det är inget fel. Men det är ju det här det är, jagande är ju alltid fel. Och ett liksom... Som vi säger, ska du avbryta någon för att fråga om dens Facebook, det är ju inte okej okay heller. Eh, och, och kanske man då gör, om man nu försöker få, få kontakt med någon, det är återigen, det är ju fingertoppskänsla. Jag, vill inte att någon, alltså, jag är ganska avvisande mot allt och alla när det kommer till det där. För jag är, liksom inte, jag är inte på gymmet, eller jag är aldrig på någon plats för att träffa någon på det sättet. Eh, så att det är liksom jag tror att jag kan förstå att man blir irriterad samtidigt som att jag kan också, säga om, om någon gör det med, med liksom... På ett skit sätt och sen bara hajar direkt vinkeln. Det är ju en annan sak. Man måste ju också få någonstans... Hur träffas folk liksom? Jo, det är ju för att de pratar med varandra. Så det är inte, mm, jo, det är men så lite, är det. Men det är ju det här... När, jag, det, det är just det, man vet, man känner när det är rätt eller fel. Alltså det, det måste man klara av. Jag att vet, att jag tror... Jag tänker också om någon har äh, liksom upplevt det här gång på gång, gång på gång mm. kanske av till och med samma personer så kanske ja, det börjar bli okay. jobbigt, liksom. ja. exakt, ja. Men, men jag upplever också på i fall, de gymmen som har varit väldigt nischade där i princip alla känner alla så har, tycker jag inte det här förekommer lika mycket som på de större kommersiella gymmen där mm, det är mer opersonligt och där du kommer undan med att göra sådär för du kan ju försvinna bland mängder liksom. Ja, exakt, ja. Men det där är finkertopskänsla känsla. det gäller egentligen alltså det gäller ju fan 24-7. Men tyvärr så jag verkar det vara som det. att det är inte många som tyvärr har det. Men stör inte folk när de tränar i alla fall. Om ni ska nu eh, gå på någon så gör det gärna innan eller efter passet skulle jag säga och gör det snyggt och visa någon inte att man, får man inget respons tillbaka så, så slutar tjata liksom. ja, då kanske man kan fatta vinkeln liksom. ja. och inte, ja. inte vara på vi ska se vad vi har mer alltså det, är, det är så mycket så det är väldigt jag, jag kan flika in den medan du kollar ja, flika har, in så jag, länge. Jag har, det, nu är jag i, återigen det här hör till gym men det är också återigen att man är på eh, sociala medier Eh, när man ska eh, posta progress pics. Och det är kul. Det är, jag tycker det är jättekul med sånt egentligen. Men mm -hmm. när någon postar en progress pic på den i vänstra bilden, då är det liksom förebild och så på högra, då så är det ju liksom nutid. På den vänstra bilden, då är det en bild från när de är 13 år. De är alltså ett barn. Ja, men det är väl klart att du har större mm -hmm. biceps nu om du är 35 och delar mm -hmm. en bild 20 år sedan. Alltså det, det är snälla, gör inte det. Och snälla, nummer två, gud vad jag ger bra råd idag känner jag till alla där ute, fantastiskt. Nummer två, det är de som delar en, en vinkel, då, en helt avslappnad person då, i 13 års åldern till exempel, eller lite äldre, eh, till en liksom en spänd fysik. Alltså Du, vet, du kan inte jämföra äpplen och päron på det sättet, det får ju i alla fall vara samma typ av pose eller en, en någonting alltså man kan göra en, en jämförelse men när någon står liksom, sitter ner med huckelrygg och, eller puckelrygg och med en drink i handen, eller inte drink kanske om man är tretton men av ja, du fattar och sen ska man jämföra det med någon som står i liksom inoljad och klar nej, det måste ni också sluta med på sociala medier, jag bara flikar in livsråd ja. från coachen ja men jag har en sista, för det är för vi kommer inte hinna mer. För det är ganska många. Den sista, den klassiken, och det är skuggboxaren. Och ah. uh, boxaren på gymet där det råkar vara en boxningssekt som jag inte fattar mm. vad den gör där egentligen. Mm. Uh, den är otroligt störande. För vill man sparras, boxas och göra oväsen av det slaget, kan man ju gå till Fighting gym. Och och mm. utföra det ordentligt ju. Ja, men jag håller inte med. Där är väl det nog lite. Jag, jag, alltså jag, jag kan ju tycka det ser lite litet ut. När man ser att det är någon som inte kan. Men samtidigt så här. Ja men de, det, är ju, det är ju tuff träning om, om, om, att, att köra. Så att jag, jo, men, jag tycker inte att det är fel. Men där så ska den ju användas. Okej okay, vi börjar då. Den som ja. står framför hantelracket. Där det handlar ja. och skuggboxas ja. mot spegeln. Ja. Är det okej? Okay? Du, du tycker du att det är okej? Okay? Alltså, jag står inte inte mycket på det. Och ä, är, är, alltså det, jag kan ju tycka det är komiskt om det är någon som inte kan. Är det någon som typ är duktig så tycker jag att det blir typ lite, lite coolt. Om man ser att den här personen den kan. kan. Då, men vad gör den på det gymmet? Alltså, gå till en boxningsklubb. Men kanske bara vill, ja, men han kanske, eller hon vill värma upp. Det är det enda sättet den vet att se värma upp. Sen ja, jag håller inte med, jag tycker det är fel plats. Ja, jag, där tycker jag den, den kan få vara. Men om man inte flaxar runt liksom... Nej, jag tycker det, det, det, det är som att gå typ stå i bankkön och typ börjar göra armhävningar. <laughs> alltså det är så man, men, ska man okej. Ärskan, ja eller nej Paul, ska man förbjuda boxningssäckar på gym? Först, först snackar vi om skuggboxning. Så det, ja, det du är nämnde det. också. Ja, men Jag kommer till den också. Det först, ja. bok, först är ju skuggboxning. Ska man förbjuda det ja eller nej? Nej. Så vi ser vad folk svarar på den. Jag tycker ja. man borde ej få man... Ja, man ska inte... Jag har ju varit med om på gym där de har blivit utslängda till och med. Sen är nästa störningsgrej, det är liksom level två. Det är när någon har de här små silverhandlarna i händerna och skuggbuxas med dem. Ja. Det, det är inte ja. bara avstämning en dag det borde vara flera veckor okay. ja, jag, alltså jag, jag måste bara säga jag, jag, vill någon stå där och uh, skuggboksas med dem då får den göra det för mig det är okej okay. okay. alltså, cool. <laughs> ja. då kan ju alla skuggboksare höra av sig till dig du, då kan de komma och stå bredvid mig ja, absolut men säcken okay. då du var inne på den också att den lät mycket Nej men alltså jag tycker allmänt att just boksting och sparkar hör till en fighting gym. Det är där man gör de grejerna. Ja, men om det hänger en säck i gymmet då? Ska man bara ja, men göra vet så här så... rocky äh, Mag... Ma pusher alltså, crunches? Det, den, den borde inte ens hänga en säck på ett gym. Så du vill, ha, du vill inte se några bokstingssäckar på gymmen? Nej. Mm. Jag, Okej, jag ja. tycker de borde finnas i de ljud som är fokuserade på det. För <laughs> det Gud, så ja, att de det hänger statement. bara inte upp dem. Ja, det är ett statement. Ja. ja. Kul att vi hittar något vi var överens mm. Ja, det är ju ganska bra. Nu vet jag att du står för att man får. Jag ska ju skriva ut det här på Insta. Jag har aldrig att... skugg, skuggboxats. Nej, nej. Jo, men jag ska, skri... ska state staj... att. Alla skuggboxare kan höra av ja. sig till Linnéa. <laughs> gör det. <laughs> Eller hör, skriv inte right. för jag svarar inte folk. Men ni kan, om ni skuggboxas på samma gym som mig så kommer inte jag... Ni, jag kommer inte ge er onda ögat. Så kan vi säga. Det är bra. Det mm. bra. All right. Uh kul eh, diskussion eh, och som sagt, det fanns säkert 40-50 kommentarer till men det skulle ta lång tid att ta upp dem men eh, den här gången så tog vi upp de roligaste tjänsterna som också så får vi se vad vi kommer med en liknande grej framöver. Hashtag Brumbjörn ja. <laughs> och skuggboksar <laughs> ja, tja hej